السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن يضلله فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wa ahadahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'al Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Kita sambung kepada bab yang berikutnya Babul wa'zi waqtisadifi Bab al, -wa waqtisadi fi. Bab al -wa dan iktisad di dalam wa'af fihi padanya daripada yani pada dia terjemah tuan-tuan apa dia? ha? bab apa? menasihati ya eh? wa'af atau ma'idwah adalah nasihat kita sebut sebab itu kita ada siapa yang belajar hadis dia ada bab tentang wa'af Wa'af ialah orang-orang yang memberikan nasihat Ataupun kusas Bab wa'af ataupun kusas Wa'af ialah Ahli penceramah sebenarnya Kalau kita sebut penasihat Kita faham lain Kita faham penasihat ni Advisor dalam macam tapi dia wa'iz -wa dalam konteks ini bermaksud orang yang dok bagi peringatan ceramah khat penceramah ha siapa belajar hadis dia akan ada antara golongan yang terkenal terbabit buat hadis palsu ialah golongan wa'iz dan qissas dapat? wa'iz ialah ahli ahli penceramah qissas pengelipun lara Orang yang suka bawa cerita. cerita Bukan bawa mulut. Dia suka bercerita. Hikayat. Eh? Penelipularalah. Jadi pada zaman dahulu. Dahulu ada golongan. Pada zaman dahulu sampai sekarang. Golongan yang bukan ilmuan. Bukan ulama. Tetapi mereka pandai di dalam berceramah. Ni macam ahli motivasi. Ya? Mereka pandai dalam berceramah. Lalu apabila mereka bila mereka pandai berceramah mereka ada beberapa masalah. Satu pertama mereka tak dapat membezakan di antara ilmu yang hakikat, hakikat ilmu dan perkara yang tempelan terhadap ilmu. Mereka mungkin tak dapat membezakan antara riwayat-riwayat yang sahih. Lalu oleh kerana mereka punya kekuatan ialah kepandaian bercakap. Lalu mereka akan ambil apa-apa saja cerita daripada jalanan untuk mereka muatkan dalam ucapan mereka. Lalu orang awam akan dengar sedap ceramah mereka. Mungkin orang akan menangis dengan cerita-cerita yang sedih neraka, syurga dan seumpamanya. Tapi cerita itu tidak mempunyai sumber yang benar. Dan ini sering berlaku, dilakukan oleh golongan motivator ataupun golongan Waris inilah golongan pemberi nasihat ini, ha, penceramah ini. Maka ulama-ulama hadis menyebut bahawasanya antara golongan yang banyak mereka hadis palsu golongan ini. Maka mereka, mereka kalau mereka tak mereka mengadeng-adengkan hadis palsu, mereka menyebarkan hadis palsu. Tambah zaman internet sekarang orang kut pula kata mereka orang hantar setiap kali anak tidak bersolat zuhur ke apa maka bapaknya akan diheret dalam neraka mak dia dia buat macam-macam sebabkan perkara neraka syurga bosa mana pun awak ulama hatta awak nabi awak tak tahu melainkan dengan khabaran Allah azza wajalla Melainkan dengan pemberitahuan daripada Allah melalui wahyunah. Siapa tak boleh dakwa bahawasanya di syurga ada sini, di neraka ada sini. Kat syurga saya ada pokok kelapa sawit. Dia tak boleh. Melainkan dengan nas. Dengan pengkhabaran. Kerana kita tidak pernah dengar. Dan kita tidak pernah tengok. لا عين رأت ولا أذن سمعان ولا خطر على قلب mata tak pernah dengar, telinga tak pernah ter, uh, mata tak pernah tengok, teringat tak pernah dengar dan tak pernah terlintas dalam nilaian uh, lintasan manusia. Kemudian golongan qissas mereka suka bawa riwayat Israilia, cerita-cerita yang tak benar. Uh, banyaklah cerita uh, yang kadang-kadang ditokok tambah yang yang bukan-bukan. Itu wa'az tapi perbuatan memberi nasihat itu sendiri adalah perbuatan yang dipuji kita disuruh untuk memberi nasihat maka orang yang nak beri nasihat bukanlah semestinya jadi ulama tetapi dia mesti ada ilmu tentang bab yang dia bagi nasihat supaya dia tidak mencampur adukkan maklumat yang salah bab yang dia bagi nasihat tu dia kena pandai dia kena tahu supaya apa yang dia cakap tak lari daripada hakikat ilmu maklumat ilmu dan dia jangan cakap benda yang dia tak tahu benda yang bukan bidang dia dia jangan cakap ok babul wa'af bab nasihat maksudnya kita disuruh untuk memberi nasihat kepada orang nasihat ni bukan mesti bagi ceramah ha, tapi biasanya perkataan wa'af ni diandaikan ha, macam orang bagi ceramah Orang mengajar dan tokoh waris yang yang besar dalam sejarah Islam antaranya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi dikatakan Ibnul Jauzi kalau bagi nasihat puluhan ribu manusia hadir. Meskipun dia alim dan Ibnul Jauzi menulis kitab Talbisul Iblis menceritakan orang-orang yang bagi nasihat berdasarkan maklumat-maklumat yang palsu wal iqtisad fihi dan iqtisad iqtisad ni maksud bersederhana yakni tak berlebih-lebihan jalan islam sebab tu ekonomi orang Arab panggil iqtisad iqtisad maksudnya dia dia tahu dia tak dia tak berlebih-lebihan kalau dia belanja berlebih-lebihan itu bukan ekonomi tidak tidak mengikut peraturan Uh, kesederhanaan sebab tu Arab sebut al-iqtisad di dalam menyebut tentang adalah menterjemahkan uh, pengurusan ekonomi dan agama mengada qas iqtisad sederhana qala lahutaala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah firman allah taala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasan al imam an-nawawi rahimahullah dia punya style dalam penulisan riyadus salihin dia macam macam meniru style gaya penulisan al imam al-bukhari bagi sahih al-bukhari al-bukhari buat benda yang sama dia biasanya akan letakkan ayat-ayat quran jika ada berkaitan ataupun kata-kata daripada sahabat ataupun nabi sekalipun kata-kata nabi itu tidaklah begitu kuat di sudut sanad. Kalau siapa yang baca sahihul bukhari dia tengok ada hadis-hadis yang tak ada sanad. Duduk dalam tajuk-tajuk awal dia panggil tarajimul bukhari. Tarajimul bukhari tajuk-tajuk yang diletakkan oleh al-imamul bukhari. Hadis tu kadang-kadang tak berapa kuat. Dalam ilmu hadis, dia panggil ta'liqat Al-Bukhari. Ha? Dia punya ta'liq, hadis ni diriwayatkan secara ta'liq, mu'alak, tergantung. Tapi kenapa? Karena dia nak support tajuk, dia nak support isi. Ini style gaya penulisan. Cuba bayangkan, seribu seratus tahun dulu. Seribu dua ratus tahun dulu, orang Islam dengan style penulisan mereka kan? belum ada lagi berambil kursus karangan bahasa Malaysia 2, 3, 3, 3 tapi mereka ada style penulisan dan setiap imam orang dapat trace pula ini gaya imam mana dan ini gaya imam mana di dalam penulisan dan mereka kreatif mereka kreatif ok dia letakkan firman Allah Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah serulah kamu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah Allah suruh, pertama kita dakwah kita suruh ke jalan Tuhan Kita tak disuruh untuk menyuruh kepada kumpulan Ataupun organisasi Tidak juga untuk parti Kita disuruh menyuruh ke jalan Tuhan Mana-mana jalan Tuhan yang memenuhi itu Mana-mana organisasi yang memenuhi jalan Tuhan, itu okay Kita boleh ikut tapi kita tidak hidup berjuang menyuruh orang kepada kumpulan yang dibikinkan oleh manusia. Tapi kita menyeru kepada jalan Tuhan. Manusia mungkin ada keperbagaian. Hingga kita tidak disuruh untuk menyeru kepada mazhab. Mazhab fiqah. Sedangkan mazhab-mazhab itu berdiri di atas dalil-dalil yang kuat. Pun begitu kita tak disuruh berjuang supaya orang Malaysia menjadi syafiq. Kita tak disuruh. Dia jadi apa pun Yang penting dia mematuhi Quran dan Sunnah Bukan Al-Syafi'i sahaja yang mematuhi Quran dan Sunnah Imam Ahmad juga mematuhi Quran dan Sunnah Imam Malik juga mematuhi Quran dan Sunnah Imam imam lain juga mematuhi Quran dan Sunnah Yang kesemua mereka ialah imam bagi kaum muslimin Dan tentu manusia tak perfect Ada orang yang pandangan dia mungkin zaif Mungkin apa kemudian kita membaca, manusia menilai, tetapi kita, bila kita menyuruh kepada jalan Tuhan, berarti memegang, apa yang Tuhan reda, menyuruh kepada kerabaan Tuhan, menyuruh kepada kerabaan Tuhan, jalan yang Tuhan mahu, bil hikmah, dengan hikmah, perkataan hikmah, di dalam Al-Quran, bila Allah sebut hikmah Al-Quran, kadang-kadang, <coughs> Ia ya, mungkin bermaksud sunnah. Yalimu, yalimu kum alkitabah wal hikmah. Mungkin sebahagian diterima hikmah sebagai sunnah. Hikmah mungkin kitab sudah ada. Hikmah maksud kau nabi, tunjuk ajar nabi, perbuatan nabi. Hikmah juga bermaksud wisdom, kebijaksanaan. Allah Taala sebut dalam surah Luqman walaqad ataina Luqmanal hikmah sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman hikmah anishkur lillah supaya dia bersyukur kepada Allah Allah bagi hikmah bukan supaya dia tunjuk pandai ya? supaya dia bersyukur kepada Allah Allah bagi hikmah supaya dia bersyukur kepada Allah Siapa yang sebab tu kita panggil Luqmanul Hakim. Hakim bukan dia hakim penghukum. Hakim bijak sana. Jadi hakim kena Hakim lah Siapa yang jadi hakim tu dia kena bijak sana. Kalau dia bodoh, dia jangan jadi hakim. Okey. Luqmanul Hakim, Quran tak sebut dia nama Luqmanul Hakim, tapi orang panggil dia hakim kerana dia bijaksana kerana dia mendapat kerana dia mendapat hikmah sebab itu kita panggil lukman hakim kerana dia hikmah maksudnya apa hikmah? ulama-ulama tafsir menyebut oh, hikmah bermaksud perkataan perbuatan al-qawl al-munasib al al-fi'l al munasib limakan al-munasib perkataan atau perbuatan yang sesuai untuk tempat yang sesuai ada perkataan yang memang hebat tapi dia pasang tempat tak hebat maka dia tak hikmah. kita profesor bagi ceramah hebat kat makcik di kampung dia dengar apa benda kawan ni merapu dia tak, <laughs> dia tak faham kan? saya, dulu saya saya buat contoh kan hata orang Arab dia, dia tak faham Kataan yang dipilih Orang tak faham Orang oh, Arab, Dulu so, saya akan bawa contoh Hadis Hadis Dhab Ingat tak? Hadis Dhab oh, la, la, Apa? Lata-tabi'anna sunanan min qablikum Siburan bi-sibrin Wazira'an bi-zira'in Hatta Lawadakhlu la Ladakhaltumu Kamu akan Ikut Jalan orang-orang sebelum daripada kamu Yahudi dan Nasrach Sejengkal demi sejengkal atas demi sehatas Sehingga jika Dia masuk ke dalam lubang Mereka masuk ke dalam lubang bewak pun Kamu akan ikut Akhrajahul Bukhari Dia kata Dikeluarkan oleh Bukhari Dia tak faham Perkataan Akhrajahul Bukhari Dia Akhrajahul tu Merujukkan Bukhari yang meriwayat hadis Orang badui dia dengar Hadith muhaddis ni cakap dia kata ya Bukhari. Limadha akhrajta hadha ad-dabb wa qad dakhala. Dek, oh, ani ramai orang pahasara. Dia kata wahai Bukhari, kenapa kau keluarkan bewok tu dia dah masuk dalam lubang. Dia faham Bukhari mengeluarkan bewok bukan Bukhari keluarkan bewok, Bukhari keluarkan hadis. Akhrajahu bukhari Sebab orang kata pilih perkataan yang sesuai kepada tempat dia yang sesuai Apa yang orang faham? Maka perkataan yang hebat tidak semestinya menjadi hebat. Apa hebat mesti dipasangkan pada tempat yang hebat. So kalau kita nak panggil kita nak panggil orang mari ceramah di di apa? Di, di sekolah rendah. panggil profesor universiti, dia jam tu. Budak-budak tak. Kita panggil orang yang dia cakap memang mereka lebih faham. Bahasa yang kita cakap dengan anak kita Itu hikmah Perbuatan, kadang-kadang Satu anak kita cakap tak edi, Sekali kita gempar dia Menjadi hikmah Kenapa perbuatan yang sesuai Pada tempat yang sesuai Hatta orang pun Kadang-kadang ada adab dia kan Kita nak cakap dengan orang Orang tu ada kedudukan, kita cakap dengan bahasa Yang dia boleh terima Sebab tu kadang-kadang orang bila cakap Orang kata, kau tak hikmah. Hikmah bukan pencahlamah tu. Ibu bapa juga kena hikmah. Para ambiak, kadang-kadang... Para ambiak telah buat hikmah. Cuma kadang-kadang ada orang... Hikmah macam mana pun tak jalan. Jam dengan dia. Ha, itu cerita lain. Tapi Quran... Menyuruh kita buat dengan hikmah. Kemudian tak berjaya. Itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Kita tak kata... Kau buat hikmah pun tak berjaya juga. Bebek cara tak hikmah ayo tak kemah lagi tak berjaya berjayalah bila kita buat cara hikmah tak berjaya kita dapat pahala sebab Allah kata serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dan nasihat yang baik nasihat yang baik kena ma'izah bila kita bagi nasihat kita nak diterima sebab tu uh, quran bila sifatkan nasihat Wa idza qala Luqman liibnihi wa ya bunayya la tusyrik billah Ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa dia pakai wawul hal lambasarah dalam hal keadaan ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam hal keadaan dia menasihatinya Ada orang kata dalam keadaan marah dalam keadaan dia marah dalam keadaan dia benci dalam keadaan dia meluat Ini dalam keadaan dia menasihatinya value-nya lain hasratnya lain oleh kerana dalam keadaan dia menasihatinya korang kata ya bunayya la tushiribillah wahai anakku jangan engkau syirikkan Allah so perkataan yang dia pilih juga perkataan yang baik sebab dia ingin supaya anak dia ya bunayya wahai anakku jadi kita nak nasihatkan anak kita kena cakap dengan kita, kita kata cakap balik-balik cakap ke anak kita wahai anak kuta ya abang ya, dia tak nak cakap bahasa macam ni <laughs> bukanlah maksud mesti literally kita macam tu tapi maksudnya kita pilih perkataan yang yang dia faham kalau kita duk panggil kata adik adik lah ha, kita panggil abang aluh aluh lah kan maksudnya benda yang ni, ni kita nak nasihat nak kita weh bodoh masini <laughs> siapa nak dengar kan kan Wei pala saya pun nak cakap dengan so itu bukan wahwa ya'idhuru bukan dia nak meniasih hati ok wa'an Abi Wa'il Syakiq bin Salama daripada Abi Wa'il Syakiq bin Salama Abi Wa'il Syakiq bin Salama adalah anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ha? anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud jadi saya baca semua hadis ini, kemudian kita ikut. Wa an Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah qala kana kana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yudhakkiruna fi kulli khamis fa qala lahu rajulun ya Abu Abdurrahman law ya Abu Rahman lawidtu annaka dhakartana kull yawmin fa kala, amma innahu yamna'uni min dhalika anni akrahu an umanna lakum wa anni atakhawwalukum bil mau'idha kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafat as-sa'amati alaina. Masya Allah ni sebut hadis yang bagus eh? yang yang memberi manfaat untuk kita kita, kita lihat ada yang diriwayatkan oleh imam ahmad Daripada Abi Wa'il bin Salamah Abi Wa'il bin Salamah Dia ni hidup pada zaman Nabi Tapi tak sempat jumpa Nabi Tak sempat tengok Tak sempat Berjumpa dengan Nabi Oh, Kemudian dia beriman Tapi tak sempat jumpa Nabi Jadi dia sempat jumpa sahabat Nabi Orang yang macam ni Dalam istilah hadis Dia panggil mukhadram Mukhadram huh? Mukhadram ni hidup pada zaman nabi tapi tak dapat jumpa nabi beriman dah zaman nabi tapi tak dapat jumpa nabi bila tak dapat jumpa nabi dia tak dapat lesen ataupun dia tak dapat title sahabat dia tak dapat title sahabat kena sahabat tu hatta mungkin dia berurusan dengan nabi Nabi hantar surat kat dia. Dia hantar surat kat Nabi. Tapi dia tak jumpa. Seperti Ashamah Najashi Maharaja Habsyah. Dia beriman. Nabi puji dia. Dia dapat surat daripada Nabi. Nabi hantar surat. Bahkan dia bayar mahar Nabi. Ketika Nabi berkahwin dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah. Anak Abu Sufyan. Berhijrah ke Habsyah dengan suaminya. Alhamdulillah. Dan suami dia tanassar masuk Kristian bila suami dia masuk Kristian Nabi pinang Umar Habibah Umar Habibah dikatakan antara wanita Arab yang hebat, cantik dan sumpah manusia sepupu Nabi lah, anak Abu Sufyan. Pak Sedaran Nabi mahar dia Najasyi Najashi Maharaja Habsyah Islam dan menyembunyikan Islamnya. Tapi dia tak jumpa Nabi. Najasyi tak masuk dalam senarai sahabat. Kerana sahabat itu man laqiyyan sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata al-iman. Sesiapa yang berjumpa Nabi, jumpa. Tak tengok pun tak apa. Karena ada orang jumpa tak tengok, seperti sahabat yang buta. Ya. Kalau kita kata kena syarat tengok, Abdullah ibnu Umi Maktum tak boleh jadi sahabat lah. Dia buta. Dia muazzin Nabi. Jadi dia kena jumpa Nabi. Beriman dengan Nabi, mati di dalam keadaan iman. Masa dia jumpa, dia beriman. Kemudian orang khilaf. Kalau dia jumpa, tak beriman, kemudian kemudian beriman, kemudian. Tapi yang yang confirm sahabat, masa jumpa dalam keadaan beriman. Kalau jumpa tak beriman tak jadi ramai jumpa tak beriman Jadi sahabat ni ada senarai nama depa dalam kitab-kitab sahabat Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah Ibn Hajar tulis senarai nama-nama sahabat Ke belakang ni ada orang duk abang kata depa duk jungkok nabi mai ah depa pun sahabat ada senarai nama juga Hmm macam-macam macam-macam ada pasal apa orang doa dakwah sama ada dia nak jadikan satu cerita ataupun semua supaya awak tahu saya siapa macam mana orang kata dia jumpa Nabi kalau dia jumpa Nabi adakah artinya dia belah ambil Nabi cakap dengan dia adakah itu pula satu hadis baru Dulu Sahabat Nabi riwayat Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Aku mendengar Rasulullah bersabda Ni dia pun jumpa toy ni Duduk bersikir-bersikir-bersikir Nabi mai. Nabi siap iring dia pergi meja oh, Masa nak guliah lagi Allah Betul Nabi kata Dia ada hadis baru lah Yang sahih Bukhari tak ada Bila Nabi kata jadi Hadis Da'waan ni sangat Bahaya Kawan ini sangat bahaya Dan besok pasal dia nampak kita tak nampak Member kita seorang lagi pula fikir Eh dia je nampak Aku pun nak kena nampak ya. Hadis tu nampak macam tikam aku sikit Dia nampak Kemarin Nabi main kat aku pula Dia tahadi kemarin mansur <laughs> Akhirnya orang akan main-main dengan nama Rasulullah itu yang saya sebut pengkuliah lepas telah berlaku kris, krisis di kalangan sahabat pertentangan antara Aisyah dan Ali antara Zubair Talha semua ahli-ahli syurga ni dengan Ali tentang isu politik antara Muawiyah dan Ali tidak ada seorang pun sama ada di pihak Ali Ataupun di pihak Muawiyah. Ataupun di pihak Ali. Ataupun di pihak A'ashah. Yang turut bersama A'ashah. Az-Zubair ibn al-Awwam. Ni. Orang kekasih-kekasih Nabi ni. Talhah bin Ubaidillah. Tidak ada seorang pun di kalangan mereka. Menyatakan. Aku dah jumpa Nabi meh. Di rumah malam kemarin. Dia kata. Hampar salah. Aku beritahu. Tak ada salah. ni satu orang kata, dia jumpa Nabi Mah, Nabi Habak kata, Hang mengaji tak berbentih, pasal ada buku-buku Saudi, tak meja, ah, tu dia. <laughs> Abu Wahid Syakir bin Salamah, ni anak murid Abdullah bin Mas'ud, dia mengaji dengan Abdullah Mas'ud, dan dia ambil daripada Umar, dan seumpamanya, kerana dia tak ambil langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana <Sessizukat> kana abdullah mas'ud radhiyallahu anhu abdullah bin mas'ud adalah sahabat nabi yang dianggap antara yang faqih ilmu orang dia kecil je ya. kecil abdullah bin mas'ud kaki dia pendek sahabat tengok ringan tapi dia berat di sisi tuhan alim besar ilmu dia lah yang telah memenuhi kufah Ilmunyalah yang telah memenuhi Baghdad. Ilmunyalah yang memenuhi Irak. Sebab itu kebanyakan fiqah Abu Hanifah diambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Sehingga Ali apabila melawat Irak menyatakan sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud telah memenuhi Irak dengan ilmunya. Sebab itu dulu saya baca hadis Al-Imam Uh, al-Darimi dalam Sunan-nya di mana hendak menunjukkan betapa Abdullah bin Mas'ud ni jaga. ini, dia agak guru besar. Kata Amr bin Salamah, "Kuna najlisu 'ala bab Abdullah bin Mas'ud nantaziru salat al-ghada." Satu hari kami duduk di rumah di pintu rumah Abdullah bin Mas'ud tunggu semayang subuh. Ya anak murid Abdullah bin Mas'ud pi duduk di pintu rumah bin Mas'ud nak duduk seminggu. Fajaa'a ana Abu Musa al-Ash'ari faqala a kharaja Abu Amr rahman ba'ad. Abu Musa al-Ash'ari datang. Abu Musa al-Ash'ari tu sahabat Nabi. Dia pun mari rumah Abdullah bin Mas'ud. Saya nak cerita kisah perguruan mereka. Dia kata Abu Abdul Rahman dah keluar. Dia kata mereka kata tak fa jalasa ma'ana hatta kharaj kami pun dia pun duduk dengan kami dia pun sahabat ni yang ni tabi'in anak-anak murid Abdullah bin Mas'ud sehingga Abdullah bin Mas'ud keluar bila Abdullah bin Mas'ud keluar fa qumna ilayhi jami'an kami pun pergi pada salam Abdullah Mas'ud jumpa turih Abu Musa Ashari kata ya Aba, ya Abu Rahman ini ra'aitu fil masjidi anifan. Amran angkartuhu. Walam ara, Walhamdulillahi illa khairan. Wahai Aba Abdul Rahman. Aku tengok di masjid tadi. Satu perkara yang aku pelik. Aku tak biasa benda ni. Tapi Alhamdulillah benda ni baik. Jadi Abdullah bin Mas'un kata, Fama huah. Benda Benda apa? Tengok el mundo la Dia kata In aysta fasatarah jika kau hidup kau akan tengok satgi Qauman raaitu fil masjid qawman hilaqan julusan yantaziruna as-salah wa fi kulli halqatin rajul wa fi aydihim hasan fa faj yusabbihu fa yaqulu kabbiru mi'a fa halilu mi'a fa yuhalliluna mi'a sabbihu mi'a fa yusabbihuna mi'a aku tengok di masjid ada satu kaum orang ramai ni buat halaqah buat bulat-bulat bulat duk tunggu sembahyang dan ada tekong seorang dan depa ni ada batu batu ni zikir Allah. Dan bila takon ni kata tahlil satu kali. La ilaha pa apa la ilaha illallah la ilaha illallah. Takbir kata Allahu Akbar satu kali. Tasbih kata Allahu banallah. Kata Abdul Nabi Mas'ud. Fa madha qulta lahum? Baik kau kata? Ya kita ma qultu shay'an. Intizar amrika wa intizar intizar ra'ik wa intizar amrik aku tak kata apa nak tunggu pendapat hanglah tunjukkan ha, sahabat recognise abdullah bin mas'ud punya ilmu aku tak kata apa menunggu pandanganmu dan menunggu perintahum kata abdullah bin mas'ud afala amartahum an ya'uddu sayiatihim wa daminata lahum alla min hasanatihim. Pasal apa kau tak suruh depa ambil batu tu kira dosa depa? Dan kau jamin pahala depa Tuhan tak Tuhan tak sia-siakan. Singapore depa nak buat macam tu. Tak Abu Musa tak kata apa? Kata hadis famada Bukan ceriwayat ni famo do, famo dina, Dia pun jalan, kami ikut dia sampai ke di masjid. فوقف على حلقة من تلك الحلقة. Bela dia sampai, ditereng. Satu salah satu daripada halakah tadi. Dikata maha zalim arahum tasnaun. buat buat apa -apa, apa, apa yang aku tengok kau sedang buat ni? Oh ni ya rakam je pun dengar. Ini ini riwayat ni. Bukan cerita ni Pak Mantelo. <SILENGALAN> Sagi patotah tak boleh hati kami, tak boleh hati Abdul Rahman Mas'ud. Abdul Rahman Mas'ud bukan mazhab kita. <SILENGALAN> saya cerita Abdul Rahman Mas'ud. Abdul bin Mas <SILENGALAN> Abdul. Kata, "Ma hadzal ladzi araakum tasna'un?" apa benda yang aku tengok kamu buat ni dia kata, ya, mereka kata Ya Aba Amtul Rahman khasa na'uddu bihin takbir wa tahlil wa tasbih wahai Aba Amtul Rahman tak ada apa batu nak kira tasbih nak kira tahlil kira takbir kira tasbih Pak tu Ahmad Abdullah memang sangat kata ala ta ala ta'uddu bihi wa ana adamin alla yudayya'a min hasanatikum shay'a kenapa tak ambil batu fikir dosa aku jamin pahala Tuhan tak silap kemudian dia sambung tengok apa dia kata wa iyakum ya ummatan muhammad ما اسرع halakatakum ha'ula'i sahabatu nabikum mutawaffirun wa hadhihi siyabuhu lam tubla wa aniyatuhu lam tuksar wa allazi nafsi bi yadihi innakum la'ala dinin ahda ala millatin ahda min millati muhammad am muftatihu abwa bid kamu wahai umat Muhammad mengapa begitu pantas kemusnahan kamu sahabat nabi ramai lagi baju nabi pun tak reput lagi bekas minum pakaian dan makan nabi pun belum pecah lagi adakah kamu merasakan kamu lebih berpetunjuk daripada nabi daripada ajaran nabi Ataupun kamu sengaja membuka pintu kesesatan. Dia tak mau. Benda-benda ini benda dia kata Nabi tak. Buat. Apa jawab dia pak? Ya, Hamdan. Ya, Abu Hamdan Rahman. <Sessizuk> Wama urid Nabihi illa khaira. Wama arid Nabihi. Wama arid Nabihi illa khaira. Wahai Abu Hamdan Rahman. Kami tidak bermaksud bertujuan melainkan baik. Ini hujah lama. Kata Abdullah bin Mas'ud, Kam min muridin lil khairi lam Yusufu. Betapa ramai orang yang nak buat baik, tapi tak ber. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadda sana anak kaum yang membaca Al-Quran, walau jauzum mereka, walau jauzum sedangkan Rasulullah telah bagi tahu kami, ada kaum yang membaca quran dan quran tidak lebih daripada hal mereka. la adri, Demi Allah, aku tak tahulah. Tapi barangkali kebanyakan orang hak Nabi kata tu di kalangan kamu. Geng zikir tu dibubuh. Kalau <Sessim> kita tak teruk, oh, hang orang duduk zikir. Dan ternyata kata-kata Amtullah -kata, bin Mas'ul benar, walaupun mereka kaki zikir, tapi mereka lah yang menyokong khawarij, yang berperang dengan Selina Ali pada akhirnya. Sebab, agama di atas dasar, suka-suka buat, suki okay apa? Baik apa? Tidak ada panduan daripada Nabi, sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Hmm? Tuan Abdullah bin Masaud. Depan ni kita label dia pula. Abdullah bin Masaud. Karena Abdullah bin Masaud. Nah, Sambung-sambung cerita. Dia kan boleh hura panjang-panjang. tu. <laughs> Adalah Abdullah bin Mas'ud Kana Abdullah bin Mas'ud Yudhakiruna fi kulli khamisin Dia telah Mengingatkan kami pada setiap hari khamis Yang ni kuliah Alhamdulillah Mas'ud ni hari khamis Jadi tak apalah nak buat kuliah hari lain pun Jangan kata tak boleh hari khamis Kena buat hari khamis ya Buat hari selasa kalau. tak apalah Tapi dia cerita Alhamdulillah bin Mas'ud buat hari buat hari khamis tuan, tuan yang dihubungi ustaz ni Buatlah hari apa-apa tapi kalau buat kain ramai malam Jumaat member marah ah. Ha? Okey. Fa qala lahu ar-rajul qala laki kepada dia ya abah Abdul Rahman law ditu annaka zakartana kullayawmin wa hayya abah Abdul Rahman ish aku sukalah jika sekiranya kau memberi tazkirah ini pengajaran ini peringatan kepada kami ini, ni kullayawmin setiap hari bagi syariah. Ah, I miss sekali nak tunggu lambat. Yeah. <Satikin> Fahqala amma illahu yamna'uni min dhalika anni an yumallakum. Abdul <Satikin> Abdullah bin Mas'ud kata sebenarnya yang melarang, yang menghalang aku untuk buat perkara itu ialah kerana aku tak suka membosankan kamu wa inni atakhawwalukum bil mau'izah maka aku pun atakhawwalukum bil mau'izah yani atak, uh, at'ahadukum maksud aku ni pun bagi time kepada kamu dalam nak bagi nasihat aku buat jadual untuk kamu sebab apa wa inni ha? kadang kama kana rasulullah seperti mana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna rasulullah pun buat waktu untuk bagi nasihat. bukan setiap hari baginda dia time dia nak mengajar tu dia ambil waktu bila dia nak mengajar kami, kenapa? saa mati kerana bimbang kami bosan. Sedangkan Nabi yang mengajar pun, kadang-kadang lama dengar bosan. Nabi takut bosan. Lepas tak boleh bosan dengan Nabi. Tapi Nabi meraihkan, ini adalah unsur kemanusiaan. Bagi kuliah sampai tiga jam, duduk dengan, bila ustaz ni Nabi. Nabi. Hmm. tapi nak ceritanya inilah agama dia datang meraihkan nilai keinsanan dia tak kata dengarlah dengar lagi ramai lagi pahala dengarlah rupa jam bukan rugi pun tak tak tak keinsanan maka kita tengok daripada mau izah tadi nasihat dan semua benda ni agama meraihkan manusia siapa yang kita bercakap dengannya manusia ada masa dia letih ada masa dia marah ada masa dia suka sebab itu, semua manusia ini bergerak dengan kesalahan mereka. Ada siapa yang bergerak tanpa kesalahan dalam hidup? Ia membawa kesalahan dan kesilapan yang dilakukan. Seperti mana kita juga membawa pahala di dalam hidup ini. Tidak ada orang yang suci daripada dosa. Tapi perjalanan kebaikan memadamkan kejahatan. Kebaikan memadamkan kejahatan. Manusia ada nilai keinsanan. Kadang-kadang dia marah. Dia terkasar bahasa. Agar memberi peluang untuk dia memohon kemaafan. Kadang-kadang dia salat. Ada hari rajin sebenar-benar. Semayang tahajud sampai hitam dair-dair. Mari minggu, dua minggu berikutnya subuh dekat pukul tujuh baru bangun. <coughs> Moga Tuhan ampunkan. Selagi manusia kembali kepada dia. Sebab tu al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Maka kita tak boleh deal dengan manusia dengan satu piten saja. Saya kuliah dua hari pas saya cerita. Dalam agama apabila agama meletakkan al-aslu fil al-ibahah, asal dalam satu benda itu ibahah, dibolehkan yang merujuk kepada perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupan, semua benda Manusia apa tidak boleh dihukum suatu benda haram melainkan ada dalil. Ibadat tak. Tak boleh dibuat ibadat melainkan ada dalil. Kehidupan. Nak makan. Susi ke? Nak makan tempe ke? Tak boleh tanya. Apa dalil makan tempe? Tak. Itu stupid question dengan duit. Orang tak tanya soalan macam tu. Apa dalil awak nak haramkannya? Itu soalan betul. Bukan saja pada makanan perbuatan Apa apa dalil boleh berpantun? Tak ada, tak boleh Apa dalil awak nak haramkan pantun? Itu soalan betul Termasuk juga menari Bila kita nak haramkan menari Kita kena dalil Satu orang dia menari apa Sebagai menari dia kata Inilah menari Rasulullah Janganlah Inilah menari sunnah Jangan merepek lah Menari yang Jadi dia nak menari harap <laughs> harap, cerita -cerita. harap cerita lain <laughs> jadi perbuatan-perbuatan insan mungkin satu orang tak suka ada orang cik dia suka dia bergaya-bergaya sikit goyang goyang badan dia seorang-seorang dia letih tak apalah itu kita tak suka tak apa kena manusia tak sama Manusia tak sama. Ada orang dia bosan, dia pergi makan angin jalan. Ada orang dia bosan, dia baca buku. Ada orang dia bosan, dia pergi menyanyi bahawa satu lagu, pantun ke apa? Kita kata, aku tak boleh. Tak apa. Itu cara dia. Dia insan. Kalau kita nak haramkan, mesti ada dalil. Untuk haramkan perbuatan itu. Kalau tak ada dalil, aku rasa macam tak syok. Tak boleh. Selagi macam, kau tak syok, dia syok melainkan melainkan dia kaitkan benda tu dengan agama ha, itu tak boleh seorang kata menari bila kita bila kita selawat kita disunatkan menari tanda menggambarkan kalau kita kita bila orang tu terlalu cinta sayang dia akan menari si kata lah itu belak eh sama sahabat sayang pada Nabi, tak pernah pergi jumpa Nabi duduk menari depan Nabi. <San> Patu, saya kata macam tu, kita sayang kat Mok kita kan. Aduh kita sayang kat Mok kita balik-balik, Mok menari depan Mok. <San> Pasal apa orang ni? Mok kita kata, sayang. <San> Itu kira, dakwaan yang tak berasas tapi Abdullah bin Mas'ud sebut ini bahawasanya uh, uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjarakkan waktu memberikan tazkirah kepada para sahabat kerana untuk menjaga mereka daripada jemu wa al abi yaqdan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tulal salati ar wa qasra khutbatihi ma innatun min fiqi aw qasra salati khutbatihi ma innatun min fiqi fa atil wa qasrul khutbata daripada abi al-yaqzan ni gelaran kepada amma bin Yashir amma bin Yashir keluarga A huh? Yasyer Yasyer isterinya Sumayyah ibu bapa dia dibunuh dan mereka dibunuh di hadapan mata Ammar Amarni antau orang awal yang mustada'afun yang ditindas. Sumayyah syahid dibunuh oleh Quraisy. Yasyer juga syahid. Sabran ala Yasir, inna ma'idakum jannah. Sabar kaunku la Yasir untuk kamu syurga. Amar tengoklah bunuh keluarga dia. Dia paksa Amar kata Hubal, Hubal. Dalam sebagai riwayat dia terpaksa kata. Kerana tak tahan tengok mak dia diseksa. Sehingga Quran memberikan pengecualian kepada dia. Kita tak boleh mengaku kufur Ilman ukrihawakolbu umutumainun biliman melainkan orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang di dalam iman. Al Imam Al Alusi dalam ruh al bahas hal ini bagaimana kalau sekiranya orang dipaksa untuk kata kalimah kufur dan dia takut diri dia atau keluarga dia boleh dia, dia ungkapkan kalimah kufur. Demi memelihara diri dan keluarga dia Boleh Jika itu Kerana dia bimbang Termasuk dalam ayat peristiwa yang berlaku pada Ammar Iaitu orang yang dipaksa Sedangkan hatinya tetap tenang dalam Dalam iman Tapi kalau dia kata Kalau kau tak mau mengaku kufur Aku tak mau kawan dengan hal Yang ni Dia mengaku saya terpaksa Pasal aku tidak dia tak mau kawan Dia kawan baik lama eh. <laughs> Yang tu tak boleh Yang tu tidak termasuk dalam paksaan <laughs> faksa maksud ada implikasi kemerbayaan terhadap diri ataupun keluarga ataupun harta dengan cara yang memberi modorak kepada kita setakat dia tak mau belanja makan malam ni dinner minggu depan dia tak panggil tak termasuk ha? tak termasuk Ammar ni dia antara figure yang yang yang jadi isu kerana dia hidup dan syiah suka Ammar sebab Ammar berpihak pada Sayyidina Ali di dalam peperangan dengan Hatta dengan Aisyah dan juga dengan Muawiyah jadi Syiah dia kapekan ramai tang Ammar dia tak kapekan pasal dia kata ini kita punya kawan tapi sebenarnya Ammar tiap Ammar memang Ammar Ammar tak berpihak dengan dengan dengan dengan dengan dengan, dengan Muawiyah Nabi kata tak tulu Ammar tak tulu Ammar fiatun bagiyah amar akan dibunuh oleh kelompok buruh baru isu buruh mai. <gaduh> bagiyah maksud kelompok yang melampau lah. buruh kerana mereka menentang Ali bin Abi Talib mereka menentang Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib ialah kerajaan yang sah dan mereka yang menentangnya itu bukan bawa mineral water mereka bukan bawa handphone call member mereka bawa senjata maksudnya burah dia ada dia zu syauka dia mempunyai kekuatan ke, kekuatan tempur yang kerajaan kalau biar mereka mereka boleh bertempur Maka Ali terpaksa lawan. Pun begitu Ali tak kata tangkap dan bunuh mereka. Ali tak kata. Ha, itu bukan Ali yang kata tu. Orang tanya Ali bin Abi Talib tentang orang yang perang dengan dia. Semalam saya sebut di tempat ceramah. Ha, Al-Barawi sebut ha, di, di, ha, tentang riwayat ni. Iaitu orang tanya Ali bin Abi Talib tentang mereka yang perang. Mereka ni sahabat Nabi lawan dengan dia. Bukan semua sahabat krisis berlaku tidak lebih daripada 30 sahabat pun yang terlibat kata Muhammad ibn Sirin sebagian mereka sahabat yang lain orang awam mereka tabiat ini mereka join mereka perang tapi perang dah sampai berpuluh ribu tujuh puluh lapan puluh ribu perang sedih peristiwa dalam Islam ha? tapi apa pendirian Ali kepada orang yang lawan dia ni bila orang tanya adakah mereka itu musyrikun itu orang musyrik. Pasal lawan pemerintah. Ali pula tu Ali bin Abi Talib, kan? Bukan Ali Zana Abidin Tunisiaul, Ali bin Abi Talib sahabat Nabi. Amushrikuhum, adakan mereka musyrikun? Ali kata wa hum hum min farru. Mereka itu melarikan diri daripada syirik. Ali dia adik dia tak kata hmm lebih ke orang <Susira> musyrikin tu Ali tak kata Ali kata hum minash shirki maraka lari dia pada syirik amunafiquum adaka maika tu munafik asnah ramai orang lawan Ali orang Syam orang Syria lu mau perang Ali mereka berpihak dengan Muawiyah mereka sokong Uthman Ali kata wal munafiquna la yadhkurunallaha illa qalila wa hum yadhkurunallaha katira munafiqun mereka ingat Tuhan sikit geng ni lawan kita ni ingat Tuhan banyak so Allah tu kata adil sikap faman hum habih orang siapa ni yang tanya ni tentera dia orang ni yang kita nak lawan ni Ali kata ikhwanuna na, bahu Dia buang tu saudara saudara kita lah, tapi melampau pada kita. Dia pegang ang kita, tempat saudara kita pernah melin. Itu saja. Maka Ali kata, uktuluhum mukbilin, watrukuhum mudbirin. Bunuh mereka jika mereka datang berhadapan. Ya, jangan biarkan mereka jika mereka lari kalau mereka datang bawa senjata tentera tak boleh kata tak apalah bunuhlah kami dia kena tahan diri dia di government dia kena government tapi kalau dia orang lari dia tak boleh kejar dia bunuh tak, Ali kita jangan maka para pokokak bincang banyak masalah tentang golongan burah ni istilah ni dan quran kata fa in baghat ala al-ukha faqatil allati tabghi jika satu puak buruk di atas puak yang lain maka kamu perlu perangi puak yang buruk itu wa in taifatan minal mu'minin taqatalu fa aslihu jika dua puak di kalangan orang mukmin berperang maka kamu damaikan kedua-duanya jika buruk satu pihak terhadap pihak yang lain maka kamu kena perang yang buruk jadi macam apa ciri buruk ni Burah kena ada senjata. Kalau burah tak ada senjata, main hujah. Ya. Kerajaan kena hantar orang berhujah dengan burah. Kalau hujah burah kuat dan benar, kerajaan kena follow hujah burah. Kita tak suka burah. Tapi kalau burah kata kami ni tak setuju sebab sekian, sekian, sekian, sekian, kerajaan tak boleh nak jawab. Apa jawapan? Kajian Contohlah buruh kata. contoh buat nak buat. Nak buat buruh lama, buruh modern. Kata buruh kata, dulu, Amirul Muminin kata, Hagatul takkan naik. Ha, contohlah kan. Tapi sekarang Amirul Muminin naik kan. <tapi <tapi> Jadi Amirul Muminin tengok balik, eh, ada dalam senarai. Ha, buruh kuat macam kan itu cerita mil remuk zaman dulu lah kan. <laughs> Jadi kalau hujah bukhoh kuat, kerja angin tengok ni ada. Mereka buat lagi buah apa benda mereka sebut kalau bukhoh ditangkap bukhoh tidak boleh dibunuh dan sumpah mony. Okay, tapi Omar Nabi kata dibunuh oleh bukhoh. Omar dibunuh oleh bukhoh.